26. A sajtófogadás Kairó napjainkban Sajnos a szerkesztő úrnak arra a kérdésére, hogy a sír feltárását kinek vagy kiknek a megbízásából kísérelték meg megakadályozni, nem tudok válaszolni, fejezte be a válaszadást az Egyiptomi Nemzeti Műemlékvédelmi Hivatal főigazgatója. Remélem a sajtó jelenlévő képviselőinek többi kérdésére kielégítő választattam. A sajtókonferenciát ezennel bezárom. Kérem fáradjanak át a szomszéd terembe, és érezzék jól magukat. A főigazgató leült, de mielőtt az újságírók elkezdtek volna szedelőzködni, felállt az UNESCO mellette helyet foglaló képviselője. Tisztelt hölgyeim és uraim! mondta mosolyogva. Megragadom az alkalmat, hogy a médiumok tisztelt képviselői előtt örömmel jelentsen be! Az UNESCO az emberi kultúra gazdagítása érdekében végzett munkáért járó idei tudományos nagydíjat megosztva dr. Suzanne Duboának és dr. Omar Rashidnak ítéli. A bejelentést nagy taps követte, majd a sajtófogadás meghívottai az írott és elektronikus sajtó, a tudományos élet, valamint egyes fontos vállalatok és intézmények vezetői, illetve képviselői sietve igyekeztek átjutni a szomszédterembe, hogy a terített asztalokon lévő válogatott ételek és frissítő italok közül a szeszes italok fogyasztását tiltja a Mohamedán vallás, megszerezzék maguknak a legjobb falatokat. Susan és Omar, akik az első sorban ültek, csak nagy sokára jutottak a másik terembe, ahol Ronald Herizon már várta őket két pohárral a kezében. Neked nem hoztam, igazgató úr? Mondta, miközben a kezében tartott két pohár egyikét átnyújtotta a lánynak. Te itthon vagy, szerezd magadnak. Tudtam, hogy számíthatok rád. Játszotta meg a sértődöttet a núbiai, és belevetette magát az asztalok körül tolongó sűrűjébe. Miért mondtad neki, hogy igazgató úr? kérdezte Susan, miközben a kezében lévő pohár narancslével igyekezett szomját oltani. – Mi az? Te nem hallottad? – csodálkozott Harrison. Omárásidot az eredményes munka elismeréséül kinevezték a téba körüli ásatási és kutatási munkák igazgatójává. Amellett ő lett a gondozója a Szenenmuth sírjában talált kincsnek, amely mennyiségben és tudományos értékében – Meghaladja a Tutelhamon sírjában találtat. – Ennek örülök – mondta Susan, és látszott rajta, hogy valóban örül. – Ha valaki, hát ő igazán megérdemli. – De beszéljünk rólad – változtatott a témán az író. Hallom, világkörüli útra indulsz tudományos előadásokat tartani Szenenmuth koráról és jelentőségéről. Ez annyit jelent, hogy többé nem találkozunk? – – Ne butáskodj! – kórholt a Susan, akinek azonban jól esett, hogy hiányozni fog a férfinek. – Rendszeresen visszavisszatérek majd hozzád, persze csak, ha vársz rám. – Mindig várni foglak – vigyorgott Herizon. Már most kezdem a várakozást. – Már itt is van, már. szakította félbe az ömlengést a lány, És látod, kit hoz magával? – Omar Rashid tényleg megérkezett pohárral a kezében. Kíséretében egy magas férfi volt, őrnagyi dísz ruhában. – Na hát, Mustafa! örvendezett a lány. Magát is előléptették. Milyen másképpen néz ki most, mint fenn a hegyekben? Örülök, hogy látom. Az lehet mosolygott az őrnagy de azt hiszem, akkor még jobban örült nekem. Ebben a pillanatban magas szemüveges őszülő úr lépett hozzájuk. Elnézést, hogy hivatlanul csatlakozom, csak gratulálni szeretnék mindannyiuknak, és egyenként mindenkinek, mondta barátságosan. Egyesekkel már találkoztunk, talán emlékeznek rám, Jevgenyi Petrovics Csernysev vagyok. Köszönjük, tért magához a meglepetésből Harrison. De azt hiszem, találkozásunk következményei nem voltak kellemesek. Erről nem tehetek, szabadkozott az orosz. Az a túlkapás Juri hibája volt. Én csak jözletet akartam kötni önökkel. Susan már éppen vissza akart vágni, amikor újabb férfi csatlakozott a csoporthoz. Alacsony, köpcös, kopaszodó ember volt, rosszul szabott töltönyben. Ha jól tudom, maguk találták meg azt a sírt. Kezdte köszönés nélkül, erős amerikai kiejtéssel beszélt. Kár, hogy nem akartak velem együtt működni. Kihez van szerencsém? kérdezte Susan bosszusan, bár jól tudta ki az illető. Ó, nem tudják ki vagyok? csodálkozott az amerikai. A nevem Bernardi, Joe Bernardi. Nézze, Mr. Bernardi! kezdte Herizon, de az orosz megelőzte. Á, ah, ön, Mr. Bernardi, örülök, hogy megismertem. Már régen szerettem volna találkozni magával. Csernysev vagyok. Ó, oh, maga Csernysev, derült fel az amerikai arca. Már én is régen szerettem volna megismerni. Kár, hogy csak most találkozunk. Ez a dolog sem így végződött volna, ha együttműködünk. Na, jöjjön csak! Karolt az oroszba és elvon szólta: Elnézést, majd még jelentkezem szólt vissza udvariasan az orosz, azzal mindkettő ment. A társaság kezdett lassan szétoszolni. Mustafa is elbúcsúzott, és Omar Rasid is menni készült, amikor újabb férfi lépett hozzájuk Kedves Mr. Harrison, fordult az íróhoz én a Kairói Múzeum tisztviselője vagyok. Engedje meg, hogy átnyújtsam önnek a múzeum ajándékát. Azzal átnyújtott az írónak egy díszes dobozt. Herizon kinyitotta. Mindannyiuk meglepetésére a türkiz skarabeusz nyakék volt benne. Visszakapom? kérdezte meghatva Herizon. Hát nem egészen, mosolygott a férfi az író naivitásán. Az eredeti a Kairói múzeumban van már. Ez csak a másolata. De biztosíthatom, tökéletes másolat. <gül> se baj nevetett Herizon is. Majd azt mondom mindenkinek, hogy eredeti úgy sem ért hozzá senki. Azzal a nyakába akasztotta. Sosem fogom levenni mondta. Szerencsét hoz.